افعال نواسخنا افعال نواسخنا افعال لی افعال قلوب نزوان نواخواتوها دینا مراد حرغ افعال لی شاگا متعدکی مفولین او مفهول سانی او مفهول اول بدهی مصداق پخارج کیوی پخارج کی مصداق بدهیوی نادو قسم افعال لی یو تا افعال قلوب وی او دویم تا افعال التحویل والتیسیر وی یو تا افعال قلوب وی او بل د تیسیر او فال التحويل وي افال قلوب دا په خپل میاس کې بیا دو قسمه دي یو چې مفید د معنی دی یقین وي او دویم چې مفید د معنی د رجحان وي یو واقع دي چې مفید د معنی دی یقین وي او دویم که څه مآر چه مفید ده معنی ده رجحان ویم اول ذکر دا خبره طالب جانه چه فیل اولا دو قسمه ده یو ده تام او بلد ناقص ده تقسیم مخفیر شوه ده تام چه ده دام دا پیتبار ده دا معنی سر دو قسمه ده یو هغه دی چې اریت لازم وای دیم هغه دی چې اریت متعدی وای لازم چې صرف فایل باندې تامي مفحول تداغ ضرورت ناراضي چې ته لازم ووي غیر متادی و تاوموی غیر متجاوز و تاوموی زم که سماغه ده چې مرفوسی ګرشینو ذهن منصوب تا مرفوق من مفعول به تا منتظر پاتگی مفعول به تا ذهن منتظر پاتگی ته تادیه کی تجاوب کوي اکتفاء نه کی چې کمندونو په مرفو باندې اکتفاء نه کی په ځا مو د دیو جنا متعدی وته موي مو او غیر مكتفي وته او غیر لازم وته موي غیر مکتفی وته موي او غیر لازم وته دا متعدی په خپل کور کې درې قسمري یو متعد به یک مفول دو متعدی به دو مفول او در معدی به مفول م به دو مفول په خپل کور کې دوه قسمري یو قسمماغ دی نه بور کووي داسې مفولین وله چاهغوی په خپل مینسکې مبتده او خبر نه وي نه بور کووي داسې مفولین وله چا په خپل مینسکې مده او خبر نو وي لکهته دن تېرهعمل یا کاې کا کو زیدن سوبان زده او سو دا چې ولم ينسكم او خبر ندي ويمت سمار علي شاري نسب اور کوي چې کمندنو اغه مفولين لا چې ب خپل مینس کې مبتدا او خبری لک عالم تزیدن فاضلن زید فاضلن لا ب خپل مینس کې څه صدا نو عالم تو دی پیراوڑو نو نس خیراوستا دا مبتداو دو خبر نو مفولین تیجور شو عالم تو زیدن فازیلن تیک شو دا بیا په خپل کور کی دو قسم دی تا چکم نس برگی حاغی مفولینو لا چا پا خپل منس کی مبتداو خبری یعنی خارج کی مزداغ بدوارو یوی دا په خپل کور کی پو دو قسم دی یو قسم چې کوم دنو غړي څرغا دلالت کی په معنی د علم یا د ځوان باندې زموږ په سم هغه دي چې دلالت کی په معنی د جاءو او د تفسیر باندې ټکم دلالت کی په معنی د علم او د ځوان زي ته افال قلوب او ټکم دلالت کی په معنی د جاءو او د تفسیر باندې د دې ته ویټې کمندنو افعال التحویل افعال السی التحویل په دې باب کې دا قسم بیان دي ا دور تقسیم موږ دی لکو چې ټول معلوم شي فیر ټول اقسام معلوم شو کنه او دا چې کمندنو ازو نه او خواته شو افعال قلوب والتحویل <متحدث> افعال قلوب منغول چې دا په خپل کور کې دوه قسمه یو چې مفید ده معنی دی یقین دی اغه تاسوئی افعال قلوب او دیم دي چې دلالت کوي معنی د رجحان اغه ته افعال الرجحان موئی افعال الرجحان او بل جاله د تاثیر والي بی ان فی فعل الف قلب جزئی ابتداء منصوب ګرځاو په فعل قلب سره دوړ جزونه ده مبتدا ان دې ابتداء دوړ جزونه چې مبتدا او خبر دي فعل القلب چاته وي وي انی را خال علم تو وجدا را اجو خالش عالم شو را راتو دوه قسم دی لاډ یو دررو یې غمي خلبي چې ته وي ف دررو یې به سري تلته مادرو ییتې غمي دی افه ق کې را اوست دی چې کم دررو یت به دی هغه د فارغلووب نه نه دی ا خدا فالستر ګونه دی افال جوالهونه دی را ایتو زیدن په معنی دا نظر تو زیدن نو را ایتو زیده کوم لی د زید د دوه مفوله نو واړي چې کوم په معنی دا علم د غدو مفوله واړي رؤیت علمي لک انهم يرونه بعیدا و نراه قريبا انهم يرونه بعیدن و نراهو قریبن خبر مانی پویگی کنا ساد وقت اسمه شو دریم قسم راضیو حلمی تو خوب لیدل چیئی سیشه خوب لیدل روئیت حلمی سالورم قسم باسمت اللہ مولی سبی آیا دو روئیت پڑپوسی آخو بڑی سامنوی لگنان اگر بر روئیت پڑپوسی انو رؤیت پرپوسی د بماند رؤیت باندې راضیه رؤیا رؤیا پرپوش ته ویل کیه ته وي پرپوش ته نن پرپوش ته ویل کیه نو کله دغه رؤیا د اټه کې ولیکل شي اور دغه پرپوسی مرادی اجامید دیه د دې تخصیص لن قسم کې لګ راضی رؤیت پرپوسی هم راځیندا سلورق اسمرؤیت شو رؤیت بسری روئیت علمی روئیت حلمی اور روئیت پڑھوزی آنی رآ خالا خلتو خلتو ہمو سہامن سائباتن فکانو ہا ولیکن فی فعادی ستشتے گنشتے نفخات الرب شریف فنکر کینے دیار کرے و اخوان تخستو ہم دروان فکانو ہا ولیکن للاعادی و خلتو ہمو فکانو ها ولاکن فیف عادي فقالو قد سفې ن کوو فقد ص د من ولاکنې می ووي داي دا پ ش و بیا تر موګ تااس که چې ته کړي پلوو کوې کې کړي د ستا سرهت قبولونه دی دا اوسپل ل که نه خبره خو ده ماما والا نه دی عایمته علم تو شو وجد تو وجدا او څه په هل